Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə Eşref-ül-Enbiya və Seyyid-ül-Mürsəlin. Amma bə'd. Səlməl qardaşlar, həmd olsun Allahə ki, Allah təkdir, şəriksizdir, əbedidir, əzəlidir, ne doğulub, ne doğulub, onun həç bir tayıb-berəbəri yoxdur. Və və salam olsun Allahın sevimli Peygəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləmin və onun əhl-i beytinin və sahabələrinin və qiyamət gününə bədər onun yolunu gedənlərin üzərində. Demək, dünənki mövzunun davamı olaraq qapılmaq istədiyimiz mövzu dedik ki, əgər insan Ramazan ayı tədəbbür ayıdır, Allah subhanahu qalanın əndirdiyi kitabı fikirləşimi aydır və bu ayda şeytanlar bağlanır, və insanların bu kitabdan faydalanması üçün böyük bir fürsətdir. Və belə bir ayda, əgər insan Quran-ı kərimin oxuyub başa düşmürsə, ərəbzəsini oxuyub başa düşmürsə, bu insan üçün hansı daha fəzilətlidir. Ərəbzə oxumaq, yoxsa Azərbaycancı Quran-ı kərimi oxumaq. Demək, ən fəzilətlisi odur ki, Həm ərəbcən oxusun, həm də dini xatırladan kitabları. Məsələn, Quranın tərcüməsini və yaxud təfsirini, hədisləri, riyad Salihin kitabını, yaxud sahabilərin həyatını. Çünki Ramazan ayı insanın mənəvi enerji ehtiyacı var. Və insan nə qədər möhkəm olursa olsun, insan zəifdir. Nə qədər möhkəm olursa olsun, insan zəifdir, günahlara düşür, büdürəyir bu yolu Allah Subhanə Həfələnin yolunu həqiq edə bilmək. Həm ki, onu xatırladan bir kimsəyə ehtiyacı var. Küsusilə də Ramazan ayında. Və xatırlatmaq məsələsinə gəlmişkən burada bir incə bir məqam var. Ona topunmaq istəyirik. Və hər bir insanın zafi var. Hər bir insanın zəif bir nöqtəsi var. Və ona görə də insan o xəstəliyinə dərman axtaranda gedib, o xəstəliyin özü üçün, nəfsi üçün dərman axtarmalıdır. Əgər bir insanın gözlə əlaqəli problemi varsa, yəni gözünü harama baxmalıdan saxlaya bilmirsə, bu insanın elə bir gedib riba ilə əlaqədər və yaxud zəkatla əlaqədər və yaxud həclə əlaqədər və yaxud başqa qınaqlarla əlaqədər dərslərə bulaq asması yaxşı deyil. Ən birinci o insan nə lazımdır, ona axtarmalıdır. Necə ki, İbn-i Qeylin gətirir, şeytanın insanı aldatdığı yerlərdən biri də gördümsü odur ki, insanı əsas qayəsindən yayındırmaq son, əsas məqsədindən yayındırmaq son, elə bil ki, başqa fəzilət qatlarının o insanı açıb. Başqa savam əməllərlə İnsanı məşğul elədirir ki, hətta insanı ana qayəsindən yayındırsın. Və Ramazan ayı da elə bir ki, bir aydır, fürsətdir, şeytanlar bağlanır və bu ayda insanın lazım ki, öz dərmanını, öz dərdinə uyğun dəqiqi dərman atarsın. Çünki vaxt edir. Çünki vaxt edir, sonra vaxt qaracaq və insan nəticə etibarı ilə bir şey əldə edirmiş. Sonra, yox həyər kim ərəbcə Quran oxumaqla, bütün bunlara ehtiyac olduğu halda bu qaynaqlar, qaynaqlardan bəhrələnməyi tərk edəcəksə, bu adama deyir ki, bir haram əməli tərk etmək Allah subhanahu ta'la qaxında min kərə Quranı ərəbcə xətmələməkdən daha üstündür. Daha üstündür. Və çox qox beləcə sual verirlər, daha doğrusu sualdan qabaq, Allah s.ə.qədə buyurur. Əfələ yətəqəbərunəl -Qur əm Qur'an əmə alə xulüqül əqqəluhə, məyər onlar Qur'an-ı kərimi düşünməzlərmi, onların qəlidlərinə kilit verilmişdir, Allah s.ə.qədə buyurur. Və başqa bir ayədə 7 <coughs> əyət edəyə buyurur. Biz bu Quranı indirdik ki, insanlar onun ayələrini düşünsünlər, dərk eləsinlər. Ötünləndə bir çox ayələr zikr etdi ki, bütün o ayələrin hamısında Allah s.ə.və mənalara topunur. Və ona görə də ən əfsəli insan, əgər imkan varsa Quran-ı kərimi həm ərəc oxusun, həm də bununla yanaşıb, başqa enerji götürəcək, başqa kitapları oxusun. Yox, əgər belə bir sual ki, Mənim başqa kitablardan və yaxud hədislərdən imani tədarüqüm var, imani bazan var və Ramazan ayını sırf başa düşməsəm də Quran-ı kərimə o, Bu adama deyir ki, Allah səni təmin et, həndi belə problem yoxdur. Amma bir insan Quran-ı hükümlərdən qafil isə və yaxud da ehtiyacı varsa və yaxud bəzi günahlar, Eləyirsə, O insana yaxşıdır ki, Ramazan ayında öz üzərində işləsin. Ümumiyyətlə, Kur'an oxumağın fəziləti barisində hədislər həddən artıb çoxdur. O, bu hədislərdən inşallah zikr edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səmlə bir hədislə buyurub, Allah bilməsindən gələn bir hədislə buyurub, Kim Allahın kitabından bir hərf oxuyarsa, Allah sülhələn qağla O insana bir səvab yasaq. Və o savabı da Allah Subhanahu Taala öz baxında ona yüksəldir və o onu da Allah Subhanahu Taala istədikləri üçün 700ə və 100-dən daha çox yüksəldir. Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm buyurur ki: "Əliflə mim bu bir hərf deyil. Əlif bir hərfdir, lâm bir hərfdir, mim bir hərfdir." Hədis şeyx Albani səhih elədir. keçən başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm buyurur ki: Allahı zikr edən və zikr etməyən evin misalı ölü ilə birinin misalı kimidir. O, başqa bir hədislə, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, kim mahir Quranı oxuyarsa, o, Allah subhantala qatında mücəmə qamlara layiqdir, mücəmə qamlarda olacaq və kim də əziyyət çəkə-çəkə Quranı kərin oxuyarsa, o, insanın fəziləti Allah subhantala qatında iki qatdır. Hədisi bu qarımızın rəvayət edir. Və başqa bir hədisdə Peygamber s.ə.v yana duyurur ki, Allah s.ə.q. Quran-ı oxuyan insana, Quran-ı kerim oxuyan insana uyuracaq ki, kiyamət günü və yaxud kənnətdə oxu və yüksəl. Və o insan oxuyacağı, oxuyacağı, oxuyacağı, hətta o yerdə ki, quracaq və uğun məqamı da orada dayanacaq. Yəni, nə qədər quran-ı çox əzbər bilsə, o qədər elə bilir ki, şey insanın Allah-u səhvətlə baxımda olan mənzilələri yüksələcək, yüksəkdir. Vəz ki, İmam Kirmizi rəvayət edib, onə şeyhələ, və nəhsə Əbu Umama radiyallahu anh o, ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələlə, elə buyurdu ki, kiyamət şunu quran öz sahibinə onu oxuyan insana şifayətçilik edəcək. O, başqa bir hədistə Nəvvaz İbn Səmanı radiyallaha qayrır ki, Peyğəmdər s.ə.v. qiyamət günü Quranı və onu oxuyub əməl edən kimsələri yəxəcəklə. Bu iki surə, yəni Ali İmran surəsi ilə Qədərə surəsi qiyamət günü sahibinə şifayətçilik edəcək və sahiblərini müdafiə etmək üçün duvar gücləri ilə birərəcə ilə. Əfsanəçilər var ki. Və hələsinə məalikdən gələn başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve içərisində Allahın özü üçün xüsusi ayırdığı və seçdiyi bir qrup insan var." Bu Allahın xüsusi ayırdığı və seçdiyi bir qrup insan var. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem məxfur şur məd kimlərdir? Buyurur ki, əhlül-Qur'an, hül əhlül-lahi və xansəti. Onlar bir Qur'an əhlidir. Quran əhli də Allahın əhli, yəni Allahın xüsusi yaxınlarındandır. Həsətlə, iman əhlül-qrəvəyətləyib və şeyh Albani hədisi səhirləşdirib. Və Əbu Hüreylədən gələn başqa bir hədistə, Peygamber s.ə.v. buyurur, Həsətdən uzaq durun, həsət etməyin. Həsəd etmək olmaz, ancaq iki şeydən başqa ondan biri görsən ki, o kimsə gözəl Quran oxuyur, o insanı həsəd edə bilərsən ki, Ya Rabbi, sən mənə də belə bir qıraət nəsib elə, mən də Quran oxuyum, Quranı üç səsimlə gözəlləşdirəm. Və ikinci o kimsədir ki, Allah yolunda yolda, o insan sədəqə edir və sən də ona həsəd aparırsan ki, Ya Rabbi, kəşfə mənim də bu qədər malım olaydı və mən də Allah subhanıqla yolda sədəqə edirdim. Osman, Ə, Osman radiyallahu anhadan gəlir, duyurur ki, sizin ən xeyirliniz Quranı öyrədən və öyrənəndir. Quran-ı kərimin oxumaq barəsində ədəblərinə gəldikdən isə Quran-ı kərimin ən böyük ədəbi və birinci ədəbi İhlas. Quran-ı kərimin insan gərək Allah üçün oxsun və reyakarlıqdan uzaq olsun. Necə ki, Cəmir ibn Abdullah Peyğəmbər s.a.v. duyurur, Quranı oxuduğunuz zaman, Quranı Allah rəzası üçün okuyam. Və ümumiyyətlə, riyanın təhlükəli bir ibadət olması barisində məşhur bir tədris var. Kiyamət günü ən birinci soruqsala çəkilən bir iş məqar olacaq. Allah yolunda şəhid kimi ölən insan, Allah subhanahu ta'ala yolunda elə bir ki, ə, öz elmi ilə infaq edən, yəni, elm əhli və Allah subhanahu ta'ala yolunda Öz malını xərcləyən insan və bu üç nəfəri qiyamət günü üçün də gətirəcəklər və Allah subhantala onlara Allahın olan növmətini xatım etəcəklər və onların üçün də ki, Allah subhantala buyuracaq ki, mən sizə dünyada elm və yaxud mal dövlət və yaxud güc-qüvvət vermədim. İnsanların üçü də etiraf edəcəklər, deyəcəklər, bəli ya bəli ya bəli ya və Allah subhantala ondan sonra şəhəcəklər, bəs siz nə etdiniz? Biri deyəcək, Ya Rabbi, sənsin vuruşdun. Obisi deyəcək, Ya Rabbi, bu elmlə sənin yolunda gecə gündüz dinə xidvət elədiyim, insanları başa saldım. Obisi deyəcək Ya Rabbi, eləyəm ki, bu mallar, verdiyin o insanlara əv tutun, xeyr-xarşı işlər yoxdur. Allah subhanta da buyuracaq, siz bunları mənim izam üçün etmədiniz. Bunları sizə birinizə cöməb, birinizə ələcəb, birinizə alim deyilməsi üçün etdiniz və bunlar da sizə deyildir. Dünyada kenyəm istədiklərini sizə verirdir və bu gün isə suyyəmiz bu insanları atırlar cəhəlləmdir. Və Şeyx İslam evn ki, necə ki, insanların ən fəzilətlisi Peyxəmbərlər, şəhidlər, alimlər, Allah yolunda əksan edənlərdir və eləcə də insanların ən şərləri onlardan olmadığı halda özlərini onlara bəzələnlərdir. Asın yalancı Şəhib olmuyor da şəhir kimi göstərənlər, alim olmuyor da özünü alim kimi qələmə verənlər. Və ümumiyyətlə, riya bir çox ibadətlərin içində gedir. Və, alimlər gətirir ki, göz yaşları göz yaşları səmimiyyət işarəsidir. Əgər bir insan ağlayırsa, o insanda səmimiyyət var, hətta buna baxmayaraq göz yaşlarına da şeytan qarışır. Onu deyən insanlar yenə deyir ki, ən tez quruyan şey göz yaşlarıdır. Ona da şeytan qarışır. Ona görə bu baxımdan insan bu məsələlərdə çox tüqqətli olmadı. Əməl edərsən, edərsən, edərsən, amma kişi bir rüya insanın İnsanın eləri ki, əməlini yox edib, silib atar. Həmçini Quran-ı kərimin Quran-ı kərim oxuyar ki, Qur'an oxumadan əvvəl elə bir lənətlənmiş şeytanın şərindən Allahsana təvəssülmaq, necə 98-ci ayəsini deyir. Quran şeytanın şərindən Allaha sığın. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz səslərinizlə gözəlləşdirin. Qur'anı öz səslərinizlə gözəlləşdirin. Hədsi hakim rəvayət edir və Şeyh Albani hədsi səhirləşdirir. Həmçini Quran-ı kərimin ədəblərindən, ən böyük ədəblərindən biri də bir yaq toxundu, indi biraz ətrafı toxunacaq. quran kərimi oxuyarkən düşünmək. Quran-ı kərimi oxuyarkən düşünməmək elə bir insanın qəlbini daşlandıran amillərdəndir. Necə ki, ayədə gəlir, Əfələlə tədəbbaru ilə Qoran, Əmələ qülubun əxfəluhə Onlar Quran-ı kərim barisində düşünməzlərmi? Yoxsa onların qərdlərinə kilid mi Və başqa bir ayda yənə Allah subhantala buyurur Kitabın Ənzəlləhu ilə qülyədəb bəru əyətin Biz bu Quranı sənə indirdik ki, bunu düşünəsiniz, onu dərk edəsiniz. Məhz bunun üçün bu baxımdan alimlər buyurur ki, Quran-ı kərim oxuduğun zaman Bu ayələrdəki dərin mənaları tutmaq üçün, mənaları tutmaq üçün ayələri təkrar-təkrar təkrarlamaq müstəhəbdir və yaxud sünnətdir. Necə ki, Əbu Zərb Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmlə belə ravayət edir ki, gün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm gecə bu ayəni səhərə qədər təkrarladı. Həmin ayə, əgər sən qullarına əzab versən, onlar sənin qullarındır. Əgər bağışlasan, səni qüdrətli, bən müdür isəm. Hədsi İbn-i Macir rəvayət edib. Şeyh Al-Bail hədsi bana səhərləşdirib. bu barədə buyurur ki, həmin müddəri özü, özündən rəvayət olunur ki, bir gün təmin müddəri elə bir isə hərəcən bu ayəni təkrar-təkrar oxuyur. Bir dənə ayəni. Və həmin ayə Allah s.ə. buyurur ki, günah işlər görüb Rabbini atıq olanlar elə bilirlər ki, biz onları iman gətirib, salih əməl edənlərlə eyni müslikdək. Və Abbad ibn-i Həmcə Rahiməlullah buyurur ki, bir gün əsma radiyallahu anhənin yanına bir məsələni soruşmaq üçün gəldim. Və bir məsələni soruşmaq üçün gəldim. Gələndə gördüm ki, əsma radiyallahu anhə oturub bir ayanı oxuyur və dua edir. Həmin aya Allah subhantalla bizə əhsan etdi və bizi cəhənnə nəzabından qorudu. Və mən də onu biraqından ayırmaq istəmədim. Gözlədim, gözlədim. Ayində qədər, qədər, qədər. Görüldüm. Və fikirləşdim ki, bazara gedim, bəzi ehtiyaclarımı görüm. Ondan sonra təşrar qaydıraq. Və bazara getdim, aldığımı aldım, verdiyimi verdim və yenidən Qaydanda gördüm ki, əsma radiyallaha an-hə hələ də həmin ayəni oxudu, oxuyub və dua edir. Qüzeyfə radiyallaha an Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmlərə vaid edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmlər bir gün məçiddə gecə namazı qılırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm birinci yəkətdə bəqərəni oxudu. Öz-özümə dedim ki, inşallah yəqin bəqərəni oxuyub, tardıqdan sonra rükşə gedəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bəq Ali İmranı oxudu. Yəni, belə fikirləşdim, yəni, getmədi. Ali İmrandan sonra Nisanı oxudu, Nisadan sonra Madəs Suresini oxudu və ondan sonra Peyğəmbər Səsəm rükçə getdi. Və deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qiraətində əgər ayələrdən Allahın elə bir ki, fəzilət və lütfə ayələri gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o yerdə durub, Allah Subhanı Teala'nın fəzilətini istəyirdi. Yəni, Sünnət namazlarda caizdir ki, xüsusən, əgər insan Quran-ı kərimi oxuyub, ərəmcə bilirsə, başa düşürsə, belə bir yerlər gələndə Allahumma innə əsəlikum vifadlik. Həni, belə bir söz ayənin arasında işlətmək, qiraətdə. Və əzab ayələri də gələndə, görürsən, Peyğəmbər s.ə.v. o əzab ayələrindən Allah Subhanı Teala İssamlardır. Və bu da dir tədəbbürün elə bil ki, ən güzəl formasıdır. Və ümumiyyətlə, Quran-ı kərimi oxuyub düşünənlər barisində, düşünənlərin kimləri, məsələn, o düşünməkdən, məsələn, xəstəli itapı, kimləri, məsələn, özündən gedib namazda və kimləri elə bil ki, namazda dünyasını dəyişib, yəni vəfat edib o ayənin şiddətində, heləli bununla kifayətlənirik qalanları için inşallah. كلام تحسنتكم على الشيء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصلى وسلم